Dit is net so skyns na 7 eer Skyns na 19 eer Hoe jy dit ook al verlang Zuid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakeld by Net Radio SA Ons webwerf www.netradiosa.co.za Belangrik dat mens maar by die radio'se webwerf gaan besoek afle hy bykie rond, ky bykie rond kyk na al die inlichting daar dis volledige inlichting soos byvoorbeeld al die verskillende programme en die op omroepers en die tye van programme wat uitgesend word en dan is daar ook vir my wat belangrik is om dit vir jou te sê daar is een archief Potgooi, so dat wanneer jy om een of ander rede dalk nie een program kan luister nie en jy wil dit graag na die tyd dan luister is dit altyd beskikbaar op potgooi in die bykie daar sikkel moet jy maar vir my net jou e-post adres aanstuur dan stuur ek dit direct na die uitsending ek doen dit nou al vir paar mense ek stuur vir jou die Google Drive link En dan kan jy rustig daarna luister. So, bleibieke rond, kyk op ons webadres, kyk, kyk na al die inlichting, kry dit, en dan kan jy die inlichting ook aan ander persoon so is oordra. Want die hele gedachte van my kant af is, dat ons die woord van die Heere aan alle mense op die aardig beskikbaar wil stel bedoelende op die huidige oomlik mense wat Afrikaans kan verstaan totdat ons die program ook tweetalig later miskien en miskien nog verder later in een ander taal maar vir die huidige is dit in die Afrikaanse taal beskikbaar vir al ons mense wat Afrikaans kan verstaan hier in die binnenland of in die buitenland en amal wat inskakel Baie welkom, dankie dat jy die tyd uitgekoop het, die tyd van die aand, tussen 7 uur en 8 uur. My programma saai ek uit maandag, dinsdag, woensdag, om 7 uur tot 8 uur, 19 uur tot 20 uur. Op donderdag, op die huidige oomlik, saai ek nie uit nie, ek dank aan iets, en een bykie later, uh, net die uitsending van een meditatieprogram net om ons mense te leer om te mediteer dan op vrijdag weer 7 uur tussen 7 uur, 8 uur en op zaterdags kyk wat een half uur aan dan is het 19.30 of 37 en op zondag aand weer tussen 7 uur en 8 uur behalwe dan vir die eredienst 10 uur in die ochend, so asseblief 7 mense wat nie kerk toe kan gaan nie om een of ander rede hulle kan hier na ons kerk te kom 1 kerk om 10 uur op een zondag en as jy dit na nie 10 uur kan maak nie, dan weer eens dit is beskikbaar op potgooi en ek wil graag die eredienst van so aard aan u bekend maak, dat het een eekerk is, dit is een kerk, en ons gee om vir ons, wil jou graag bedien, met die woord van die ere, van tyd tot tyd ook, nachtmaal bedien, dat die vorm dan van die nachtmaal is, dat jy self jy eie wijn het, eie brood, en mekaar kan bedien, of as jy alleen is, jy bedien, daar is nie voorskrifte, in die, in die woord hier rondom nie, so, Jy kan het baie makkelijk en gerieflik dus daar boer jy huis doen. Maar nou ja, ons het allerhande dinge wat ons kan doen as een kerk en sal dit so metertijd ook aan u oordra. So in die aand is dit min of meer in een bid uur, maar dan gebedsversoeken en dit is wat ons dan gaan doen. Want bid beteken om met God te praat, in smeek gebede of maar gewone petities en as jy hier verzoeken het, dan sal ons graag aandagje aan daar die gebedsverzoeken. Maar jy luister hier na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanaf Irene in die staat van vrede, hier in Pretoria omgeving en in site afrika En weer eens, baie welkom waar jy ook al vandaan inskakel, oudergewoende groet ek so in paar tale in die Russische taal Privet, so my net om goeie naam te sê Privet, en Zdravutja in die Duitse taal, Guten Abend Hebrews, Shalom Greeks, Kalimera en Hi, Hi, Hello ander verschillende mense verstaan wat dit beteken en goeie naam, ons mense Afrikaans praat en Goet Evening vir ons engelssprekende mensies. Ek hoop jy voel nou rustig, en ek hoop jy voel gegroet, en as jy die geleentheid het, om rustig te kan verkeer, dan sal dit vir my hart baie goed doen, om te weet jy nou rustig, en jy sit, sit bykie achter oor, tel die voet op, maak jy haar los, en ontspan in Godse teenwoordigheid. De Heere geef jy om, mense, Uh, ons God, wat ons aan bid, hy is liefde. Dis wat die skrif sê, ons mense gebruik die woord liefde en soms denk ons dat ons weet wat liefde is, maar God is liefde. En ek gaan nou uh, soebykie rond bla in die skrif, net om vir jou te wijs, so hoe lief God ons het, Maar ons concentratie is rondom die bruid van Christus Die kers op die koek binnen in die ganse skrif Alles kulmineer in daar die oomlik Wanneer Jezus in die hevelik tree En Jezus natuurlijk die Seen van God en self God Omdat ons gloe in God die enig Vader Seen en Heilige Gees en hierdie drie is een, soos Johannes dit, vir ons sê in een van sy briewe. So wees rustig, ontspan een bykie, want ouwe mens moet rechtig iets doen daan om te kan ontspan, jy moet rustig sit, jy my skouwers laat sak, een van die eerste goed wat die mens kan sien of iemand gespannen is of sy skouwers opgetrek en ons latsakies kouwers toebewees draai dit so bykie en ontspan sommer rustig en daar van die voetsoole af tot by die kroonkie <coughs> praat jy met jy lichaam en ontspan sommer lekker heerlik nou weer eens ons concentratie op die huidige oomlik is op die tempel om die tempel centraal staan, binnen in die ganse skrif, om verskye redes, omdat Jezus self die tempel is, en ondou, hy is die woord, en na die tempel verwijs en gesê, breek het af, binnen drie daar bouk het op, en die disciples het verstaan, en hy verwijs naan sy lichaam, later sê Paulus ons, weet julle nie dat julle een tempel is van die heilige gees in julle woon nie. <coughs> nou as jy in die bevoorrigde posiesie is om hier op die kletskamer te kyk hier van net radio SA, dan sal jy ook daar een uitbeelding sien van die tempel en langs die tempel is daar een voorstelling van die menselichaam so dat jy so bykie daar oor kan nadink en dit bykie bepeins so dat het nie vir jou Een vreemde gedachte is nie, want onthoud, dit is nie vir jou een vreemde gedachte nie. Dit is nie dat jy nog nie mooi daar oor nagedank het nie. Want Paulus sê, twee plekke in Korintiers, 1 Korintiers 3 en 1 Korintiers 6, weet jy nie, herinner ons, hy sê, weet jy dan nie, jou lichaam is die tempel van die Heilige Geest nie. So, mens moet, heb jy daar oor nadank, en daar is dan spesifiek jyde wat jy moet van kennis neem, so dat jy kan piekie vrede maak met die feit dat jy een tempel is, en hoe jy dan as priester offers bring, en dit kan verstaan, dat dit nie maar sommer net losgedachtes is nie, maar dat jy oor jouself kan dink as een priester, een heilige priester, en ook iemand wat offers bring, geestelike offers bring, want die priester wat nie offer nie, is nie eindelike priester nie. So ons wil daar aan aandagdien, in die tisentijd wil ek hy jy rustig, jy self gemakkelijk maak jy by my daar, ons sit daar op die top van Tabor, die berg van verheerliking, daar rechts haar in die middel van Israel, met een ons blik so in oostelike richting en dan sal ek nou nou weer bykie met jou daar oor het gesels in die tussentijd denk aan die feit dat God jou baie lief het denk bykie daar aan God is verskrikkelijk baie lief vir jou en dit wees hy al somme van die begin af vir die mens behalwe dat ons nou in die bybel lees van, want so gelief het God die wereld gehad het uit sy enige gebore soon gegeet sal jy nog sien hoe fijn besnaard God is as hy aan die mens dink en terwijl hy bezig was om die volk in die land kanaan in te neem en die verskillende gedeeltes van die grond onder hulle verdeel het en om te kyk wat hy daar gedoen het, hoe hy dit gedoen het, hoe God dink aan mense wat byvoorbeeld in nood verkeer, wat dink wat dink God oor so iemand en terwyl hy nou jou gedagtes bykie laat gaan en rustig raak luister na the steadfast love of the Lord van Heelsang Halloer, jy net weet dat jy ingeskakel is hier by net Radio SA. En jy luister na ons program Oordeenking waar ons rustig sit en die woord van God bedink. Mens moet rustig wees dat jou gedagtes net 'n bietjie een kant geskuif word. Ek weet dis nie maklik nie. Al die dinge waarmee jy vandag bezig was, die goed is so in die mense gedagtes. Soms is dit in die onderbewuste en soms kom ons weer terug. Neem jou gedagtes dan weg. <coughs> en ons wil graag, he, jy moet rustig wees en dat ek die voorrecht kan hee om met jou geest te praat. Dit is ook nie so makkelijk nie, Daarmee, daarom sal ek op die stadionfibieke leer om te mediteer vat een biekie disipline en ons gaan lees hier in Exodus 21 en dan gaan ek paar ander verse ook lees kyk of ek jou nie na een bepaalde punt hier kan leun nie in Exodus 21 by vers 12 sê die Heere Hy wat die mens slaan dat hy sterwe moet sekerlik gedood word, dis die doodstraf wat God ingestel het maar u weet Godse gedagtes Godse hart is absoluut uniek al is dit dan nou so dat iemand een ander mens doodgeslaan het, dan mag dit wees dat dit nou nie met opzet was nie en dan moet een persoon nou voor die hof verskyn, en die hof moet sit, en mense moet besluit, was het nou opzet, het die persoon dit opzetlik gedoen, want mens kan iemand per ongeluk dood, sonder enige opzet, en dis van die goed wat in die hof bewys moet word, en dan is daar, die helft trent van die hele mens dan wat sê nou maar luister na soe uitsending en dan denk hulle die persoon wat nou nalatig of het met opzet dinge gedoen en dan kom die uitspraak en dan is het helemaal anders en dan wil een mens nou vraag nou jy weet wat is nou recht wat is nou onrecht en hoe hanteer God dit nou ek wil hy met mooi luister na die fijn besnaardheid van God sy hart en sy weisheid, sy liefde. In die dertiende vers, ek het gelees het, Exodus 21 die de vers hoe gelees, hy wat die mens slaan, dat hy sterf en dadelijk doodgemaak word. Maar as hy dit daar nie op toegeleed het nie, dit wil sê as iemand nou nie dit opzetlik gedoen het nie maar God het sy hand laat ontmoet het nou moet jy onthou as moeilik as die Hebraause taal en die vertalers het soms maar bykie gesakkel want nou moet jy omtrent elke woord soos dit dan die tekst staan probeer vertaal en soms is dit nie vloeiende Afrikaans nie net soos met die Engelse taal of jylle ander taal Dit is net alsof die sinnekie nie mooi vloe nie, maar dit is maar omdat die vertalers probeer hou by die oorspronklike teks En vir die rede moet daar iemand wees wat dit vir jou interpreteer. So nou die gedeelte wat sê maar God het sy hand laat ontmoet het, beteken, sê nou maar God het dit toegelaat want God laat alles toe, hy sê dan, ons haare is getel, en, daar sê nie een haare uit die kop uitval, as het nie God, so wil is nie, dat val so tussen 40 en honderd haare per dag, het oor mense kop uit, dit nou maar, volgens statistiek, nou, hoe sal jy nou weet, hoeveel haare van dag het die kop uitgeval het, al weet jy dit ook, sê nou maar, jy het op een of andere manier, een ding hier om je kop gesit, en jy vang nou al die haare op, op wat afval, en jy sê nou die haart omtrent 70, wat, hoeveel haare uitgeval, hoe sal jy nou weet, hoeveel haare het jy nou nog op die kop? Jy weet maar net nie, maar God weet dat hy sê al die haare is getel, God weet alles van jou, alles, tot in die feinste detail, maar as God dit ken, het van jou hart, en wat van die gedagtes, wat van die verskuilde gedagtes, wat van die goed wat daar binnen die gedagtes is wat jy blok, wat jy nie wil het na vore kom nie, as maniere wat die mense doen om goed uit te blok, God weet daarvan. Nou, hoe sê die Heere, as dit dan nou die geval is, dat iemand nou dan sê, dan nou nie met opset, iemand doodgeslaan het nie, sê hy, dan sal ek vir jou een plek aanwees waarin hy kan vlug. Sê nie wat doen God? Dis nie dat iemand nou weghardig van sy verantwoordelijkheid nie. Wil hy met my daar oordink? En dat God dit nou toelaat, dat die mens vlug nou, want baie mense in baie lande doen precies hierdie selle ding wat hier staan, En dan soek hulle nou asiel, dat is precies die selde sel ding, wat, wat hier staan is precies die selde. En dan gaan vlug hulle nou daar in, met al hier die dinge wat hulle nou gedoen het. Maar hulle is nou gevry waar van enige vervolging, omdat die asiel nou toegelaat is. Dit wil sê, jy kan nou en daar blij nie land. En niemand kan jou vervolg want ja, is nou as siedel al in jou gegeen. Maar dit kom met die skrif uit. Maar Godse intenties is anders as ander mens is in, omdat God, God is die mens nie. Nou, Jeremia sê vir ons bedrieglik is die hartboe, alle dinge, praat nie van Godse hart nie. Hy praat van ons mense. God is lief vir ons, en hy gee vir ons om en hy denk aan iemand wat per ongeluk een ding gedoen het, sê nou maar jy trek as koot af in een richting, en jy kyk het veilig is, maar iemand het voor die koel ingeloop, en daar schiet jy die persoon dood, en jy moest nou geen intensie gehad om het te doen nie. Maar nou moet die hoofd het besluit, en hulle kan een fout maak, maar God maak nie fouten nie. Vandaar die rede het God asielstede laat bou toe die volk Israel die land Kanaan inneem, tot hy vir elkeen van die stamme het hy grondgebied gegewe maar hy het ook asielstede laat verklaar, sekere stede as asielstede so dat iemand daarin kan vlug of een stad dan, asiel En nou, hoekom het God het gedoen? Mens om het God self gaan toesien, dat as iemand onskuldig was, sal hy zeker maak, al sit daar ook duisend perde reuters hierdie ou achterna, sal God hom laat wegkom. Jy weet het ons. Weet ons wat het in die gap gebeur. To die Israelite nou uiteindelik na die tiende plaag ter die, die vader doegelaat is om te trek en terwijl hulle bezig is om nou dier die rooi sê te stap, kyk, toe besluit die vader nou ja, nou stuur hy al hierdie duisende koetse van hom, perde reuters en soldaten, om hulle nou maar in die angeval te gaan keer. Maar hulle het dit nie reg gekry nie. Hulle het allemaal omgekom. Godse mense het droogvoeds aan die kant gestap God is in beheer van die totale skeping. Anders sou God die onverantwoordelike soort God gewees het. As hy nie in beheer is van die ganse skeping nie. Hy laat elke ding toe. Daarom moet jy onthou. Maar nie vergeet nie, die onse vader wat ons bid, Dit een van die versies, is nie baie goed vertaal nie, wat ons sê, ons bid nou vir die Heere, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is nie reg nie. Dit is nie recht om te sê, lei ons nie in die versoeking nie, want God lei niemand in die versoeking nie. Ons word dier die versoeker versoek maar God moet het eerst toelaat en dat is sekere dinge wat jy hopelijk na die tyd na, nie nou vanavond nie mense dis nog, ons het soveel goed wat ons moet leer en moet probeer onthou dat ons dit geleer het, want dis die hele kunst van leer, van die leer proces, om die goed te onthou wat jy geleer het maar die wonder van alles in die bybel is dat God die heilige gees wat die auteer is, een mens herinner aan alles wat jy geleer het. Al is dit dan nou net so, dat jy nie vers en kapitel, om na die uitdrukking te gebruik, die gedeelte kan aanhal, om te sê, dit staan in 1 Johannes 3 vers 6, of iets van die eerd nie. Maar jy sê, u staan daar geskrywe, want baie van die bybelskrywers het dit ook gedoen en gesê iewers staan daar geskryf maar solank 'n mens nou net weet dit staan iwers geskryf en vir daardie rede het ons hulpmiddels soos 'n konkordansie voor my lê die Afrikaanse Bybelkonkordansie wat saamgestel is deur F Meinard is 'n beter uitgawe een wat die voor my lê die ouwer ene maar dit is nog altyd een frustratie, want jy gaan nie al die verse vind nie, ek het nou nou net, gesoek, na spesifieke woord, wat ek nie daar kon vind nie, en dan, uh, jy weet, dan kyk ek na die concordantie, dan denk ek, ek ja, kan een wees nou nou nie, een beter concordantie heen nie, maar ooit ons nie een beter een in Afrikaans nie, dit is die weesde wat daar is, maar in, in die Engelse taal is daar baie goeie concordantie wat ek het, maar dan moet jy die Engelse verse kan onthou, anders gaan jy ook nie op die woorde afkom, en op die verse nie. En dan is daar nog op beter een wat daar net, ek stand en kyk nou voor hom, of sit en kyk, is een in die Hebrews. Nou hy het elke liewe woord wat in die ganse Hebrews die staan is daar te vind, en is amper een wonderwerk, die feit, ek kyk hom baie keer so en ek hom oop, die persoon wat het geskryf het, so fijn en mooi en nekies, is nog een handgeskrewe, maar dit is nou in gedrukte vorm, maar dit is in daar die handgeskrewe vorm. So nekies, en so degelijk, dat jy vind elke liewe woord, wat in die Hebraeuse Bijbel staan, sal jy in die Lissovski, maar daar staan, as het jy vind, maar ons het ongelukkig nie soke woorde boeken nie, want ons mense het nie doodgewoon nie, die degelijkheid van die joode nie, daar die Lissovski is door die jood opgestel, en daar die mense het soveel trots in alles wat hulle gedoen het ingesit. Maar goed, ek wil nie nou van die punt afdwaal nie, ons is nie gekyk na die asielstad, is as iemand, iemand, ander persoon per ongeluk doodgemaak het, hier het toegelaat die mens kan vlug. Want hy wou nie sien, dat die mens in die hande val van iemand, wat dalk vir jou gaan skuldig vind, terwyl jy onskuldig, onskuldig is, want dit al baie gebeur, baie mens is opgehangen op jou elektrische stoel teweggestel en so meer, en was die persoon eindelijk te skuldig nie, dis verskrikkelijk. so net om God se hart bykie aan ons ten toon te stel, dan kyk ons ook in nummerie 35, dan moet u net vir my bykie kans sê, dat ek so te blaai, nummerie 35, die 6 vry stede, in nummerie 35, sê daar, so, so kyk, sê sien, daar die vry of asiel stede, en 6 van hulle wat en die Heere gesê het wat asielstede moet wees, en nou het hy gesê waar dit moet wees, en hy sê, spreek met die kinders van Israël, en sê vir hulle, as julle deur die Jordaan en die landkaan aantrek, moet julle ginstig gelees stede vir julle uitsoek, as vry stede moet hulle vir julle dien, dat dit die een wat een doodslag begaan het, een wat per ongeluk een mens doodgeslaan het, sien hier help hier die skrifgedeelte ons om die geskryf, om die skrifgedeelte daar niks in, Ex in Exodus 21 beter te verstaan, nee, want het is precies die selde gedachte, iemand wat een ander persoon per ongeluk doodslaan dat hy daarin kan vlug Sien, die Heere weet, as iemand onskuldig is, dan gaan hy vlug. Hy gaan vlug vir sy leven. En omdat God het weet, gaan hy nie toelaat, dat die mense wat jou achternaast het, dat hulle jou krij nie. So jy veilig daar ander kant in hierdie asielstad, Jou self kan bevind Verstaan nie so n bykie beter Godse hart Godse hart werk Hoe liefheid van ons is Dan in 1 Konings 1 Ek nou ek dit hier recht Samen my kyk na 1 Konings 1 Is daarmee te moeilik om dit te vind nie En dan by verse 50 Gaan ek nou net vir jou bykie lees van iemand Wat iets baie snaaks gedoen het Maar dis weer eens God Wat het toegelaat het Hier in 1 Konings Die eerste hoofdstuk Lees ek dan van vers 49 Daarop het al die genooides wat by Adonia was Verskrik opgestaan en elk in sy pad gegaan Maar Adonia was bevrees vir Salomo Salomo was dan nou in hierdie tyd was die koning En het opgestaan en hingegaan En die hoorings van die altaar vas gehou. Mense, as jy dit destyds gedoen het, dan was jy baie, baie, baie, baie veilig. Niemand kon aan jou vat nie. Selfs nie die koning nie. Niemand nie. As jy in die tempel in die tempel ingegaan het en jy het na die altaar toe toe gehardloop, en jy het een van die hoorings gegryp, nou gaan ek vir jou net verduidelik, daarom net van die hoorings, die altaar, het vier hoeken, want dis reghoekig, is nou nie vierkantig, reg, reghoekig, en op elkeen van die hoeken, is daar een hooringsvorm, dis nou met taal, maar dis veronderstel, om is om boel te wees, van een hoorings, nou hoorings, nog altyd, in die skrif, symbool van kracht. Nou kom vier, en ek wil jy net spieke help nou, om te dink, nou kom nou vier. God werk dikwils met hierdie getal vier. Denk nou bijvoorbeeld aan die vier seisoene wat ons het. Het recht Vier seisonen Dan is daar vier windrichtings Het recht Hoe moet ek het nou vir jy sê? Zuid, west, noord, oos Vier windrichtings En God werk daarmee omdat hy in hierdie verskillende windrachtings in met die orde werk. Sy skipping het een fijn orde en God regeer en is in beheer van die ganse skipping en hy gebruik hierdie miljoene, der miljoene engele om al die dinge te doen, jy sal sien, as jy skrif, skrif mooi lees, rondom Godse troon, as hierdie derduisende, derduisende, miljoene, miljoene engele, en hulle staan gereed om God te dien, hulle voer Godse opdracht te onmiddellik uit, as God in die ding dink, dan is daar die engele weg, en die dinge word uitgevoer, en hoekom het God engele nodig, hy het niemand nodig nie mense, God het net besluit, hy wil nie alles wat hy het, en alles wat hy is, net vir homself hou nie. Nou die oomlik toe God dit besluit het, toe moes hy skip, want hoe anders moet hy dit nou deel. Want alles wat hy is, alles wat hy het, wil God deel. En jy gaan nog sien, hoe God, nie net sy, sy koningskap nie, maar ook sy troon gaan deel, met die brood. Want die brood, is deel van Jezus, en Jezus sit saam met hom op die troon. God wil dit graag doen, maar God kan het die someneer doen nie. Jy moet eers gereed wees daarvoor, en gereed gemaakt word, want God is heilig. Jy kan in Godse teenwoordigheid bestaan, as jy nie selfd as hy is nie. En hy sê, wees heilig, want ek is heilig. En nou begin ons om, en daar ek moet die woord, en nou weet ons nie wat het, verstaan, wat het beteken, en my my is al, gaan ook nie nou daar in aandag genie. Ek sê maar net, vir jou, God werk met hier die getal vier, en in die vier windrichting, sê het God vier aardsengele, en al hier die engele is onder onderbeheerd van hulle, daarom is hier die vier hoorings op die altaar, is een verteenwoordiging van hier die aardsengele, hier die vier Weesens, hier die machtige weesens, soos Gabriel, wat jy nou al van gehoor het, paar keer. Nou wat betekent dit? En so dit betekent, hier die vier aardsengele verteen woordig, eindelijk man die, die kracht van God, die gesag van God, hulle kan niks uit hulle self doen nie. En as jy aan die hand van een van hierdie aardsengel so kon vastgryp, mense, dan so God vir die aardsengel sê, hou daar die persoon vast, beskerm daar die persoon met jou leven. Dit wat gebeur het, hierdie persoon Adonia het daar toe hy bevrees geword het vir Salomo, toe hartlip hy net in, en hy gaan hou aan die hoorings van die altaar vas. Kom ons kyk net een bykie verder, as jy net aan lees, want ek hartlip nou weer uit die tyd uit, om die Engelse drukking uitdrukking te gebruik. Toe is daar aan Salomo meeggedeel en gesê, kyk Adonia is bevrees vir koning Salomo, en kyk hy aan die hoerings van die altaar vas, en sê, laat koling Salome eers vir my sweer, dat hy sy dienaars nie, sy dienaar nie met die swaard, sal oombring nie. Kyk nou wat sê die wijse Salome, daarop sê Salome, as hy een betrouwbare man sal wees, sal geen haar van hom op die aarde val nie maar as daar kwaad in hom bevind word, moet hy sterf. En kool is koning Salomo het gestuur, en het hulle hom naar die altaar afgebring, het hulle hom gaan vat, en hy het ingekom, en hom voor die koning neergebuig, en Salomo het vir hom gesê, ga naar jou huis toe. <laughs> dit nie wonderlik, dit klinkt soos Jezus nee hy daar die vrou wat in die haar gegryp het en die haag gesleep het en Jezus daar aan die grond sit en skryf tot het allemaal verdwijn het en hy kyk na die vrou en sê van gaan huis toe dit God dit is die hart van God so engele daar is baie baie baie engele en en die Hebraer briefskryf sê, hulle is allemaal daar te wille van my en jou die zaligheid gaan beerwe. Maar boem behalwe hier die aardsengele, gaan ek jou net ietsie noem van 'n specifieke soort engel, wat jy miskien dalk nog nie van gehoor het nie, of jy daarvan gehoor en jou nie besef wat het is, so dat het in die Bijbel so aangeteken staan nie, kan gaan blaai na Matthäus 18 Matthäus hoofdstuk 18 En by vers 10 staan Hier staan die Heere Jezus en hy sê Kijk na hy kind Hy sê pas op Dat jy nie een van hierdie klinkies Veracht nie Moen die man achten op iemand neerkijk neem al is dit dan ook een kind sê, want ek sê vir jou dat hulle engele in die jimmele altyd die aangezig sien van my vader wat in die jimmele is alle engele kinders want ek sê dit nou vir jou Een mens word geboore met een engel, met een aard, met een beskerm engel. Daar die engel bly by jou tot altyd, wat jy hier op die aarde is, altyd. En hier die engel is direct met God in verbinding, kyk dit staan daar so. Hulle engele in die jemmele Altyd die aangezig sien van my vader Wat in die jemmele is Altyd Mense hulle werk nie Door ander engele Nee hulle werk nie door aards engele Nee hulle werk nie door gerubs en serafs Hulle is direct met God In verbinding To ek hierdie goed begin besef het Toe dink ek aan myself To klein was Amper verdrank het En ek gaan nou daarby aan, ek wil net vir sê, as jy nou Matthäus 18 vers 10 in die ou vertaling, die 1933-53 vertaling het met die naslaan gedeelte in die middel, dan sê jy sê, daar die vers word verweis na handelinge 12, to, <coughs> handelinge 12 vers 15. Nou wil ek net vondig daar vir jou gaan lees, dat jy net kan sê, handelinge 12 vers 15 Hoekom verwys hier die vers in Matthäus 18 vers 10 na handelinge 12 vers 15 toe nou, Dit sal nou vir jou duidelik word as ek het vir lees Dit was in die daad toe Petrus in die gevangenis was en daar waar Petrus gewoon het, het hulle geweet daarvan, maar Petrus is uit die gevangenis losgelaat, door die engele, en toe Petrus aan die deur van die poort, hy gaan toe terug huis toe, gaan klop, het een diensmuisie met die naam van Rodei, gegaan om te hoor wie daar was, Want was nog bezig om te bid vir Petrus daar in die gevangenis En sy het die stem van Petrus herken En van blijdskap die poort nie opgemaak nie Maar na binnige hart op en vertel dat Petrus voor die poort staan Sy skryf skryk haar eindelijk hier so aan, aan een bloedgroep in Plaas van dat sy die, die hek daar opmaak, hart loop sy weg En sy sê vir hulle sy vir Petrus daar buitenkant gesien Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af, maar sy het volgehou dat dit so is. Sy het gevillig sê, mense asjeblief, luister vir my, Petrus sta nie by die, by die hek. Daarop sê hulle, dit is sy engel. Mader engel, sy engel. Nou my, myse, as jy nou weer die 1933-53 vertaling het, dan verwees jy die vers jou weer terug na Matthies 18 vers 10. So die kerk in die tyd van handelinge, en in die tyd van Jezus, het gegloed dat jy een beskerming al heet. Ja, dit is toewaardig toe nou so, ne. So daar by jou, daar waar jy nou is, daar minstens een engel. Nee, ek weet, daar is hier net een engel by my nie. Daar is verskye engele. Later as jy a kennis begin uitblijs, daar is hier net een engel by jou nie. Daar is klomp engele wat ook in die kerk is, wanneer die eredienst bezig is, hulle wil graag luister ook na die woord van God, wat verkondig word, want dit is dinge waarin selfs die engele begeerig is om inzaad te hee. Dat is goed wat God in die kerk sê wat niemand anders weet nie, wat nie die kerk weet. Selfs die engele nie. So voel jy so bykie opgewonde oor die feit dat jy weet jy is nooit alleen nie, maar ek waar jy is nie. En nou weer terug te keer vir jy te sê ek, toe ek so in jach ek dink het wat standaard 2 was dit nou graad 4, nee standaard 2, want daar destijds x-kultuur gegaan het, was daar sub A en sub B en dan standaard 1 en standaard 2 dit het ek nou net geleer om een bom drop te maak, nou mense dit is jy spring in die, in die zwembad en jy, jy kan nog die zwem nie, want uh, niemand het jou nog geleer zwem he Jy leer jou maar self Daar is te veel kinders Daar is nie iemand daar wat nou net Een van die kinders aandag genie En ek spring nou so in die Sweenbad En dan kom ek op en dan grijp ek In die kant van die sweenbad en dan klim ek uit En dan doen ek het nou weer Nou toe ek weet nie hoeveelste keer Dit nou doen he Ek denk het was op een zander dag muddig Of so Toe voel ek ek kom nie my op nie. Ek zak net al dieper en dieper en dieper af en wil ek nou so afzak en ek voel om my koppig en seis en snaak so gevoel dig ek wel dit is nou seker hoe mens voel as jy doodgaan. Toe gryp iemand my in die arm en plik my daar uit en sit my by wal neer en sê my boete jy moet asjeblief wegkom jy so. Nou mense, ek, ek weet nou nie of dit een mens is nie, ek kan nou nie vir jou sê nie, ek het maar net die idee dat dit my beskermengel was. Want ek was nie bestem om daar die tyd te sterf nie. Die Heere het vir my werk wat ek nou nog moet doen en waarmee ek huidiglik bezig is en ek weet is hoekom ek gebore is, So dit is nie my tyd gewees om te gaan nie. En God is ons in beheer. En hier die engele is in directe en verbinding met God. Kiek hoe lief is God vir jou. En nou gekyk na die asielstede Iemand wat per ongeluk persoon doodmaak. Heere die stede voor die tyd. Besluit wat er stede, wat er sy stede gaan asielstede wees. Nie dank aan God, dank aan sy hart. Dis hoekom hy dit gedoen het. Hy dank aan jou, hy jou wat per ongeluk iets verkeer doen en mense gaan jou beoordeel. Dis wat dwars door die ganse wereld met mense gebeur, jy word somerskuldig bevand aan iets wat aan jy nou nie skuldig is nie. En nou loop jy vir die rest van jy leven met aardies soort van etiket rond om jou nek. En God geef jou om. God is lief vir jou, hy is so lief vir jou. Hy het sy enigste soon, Jezus Christus, oorgegeen aan die Romeine, so hulle om kan mishandel en slaan, want dit is eindelijk nie hulle wat het gedoen het die mense is, het land die moene wat aan hulle in gevaar het, Omdat hulle so vies is vir Jezus en hier die reddingswerk wat hy bezig is om te doen dat hulle om so uit mekaar geslaan het. En om op daar die vrede manier gekruisig het. Kaal uitgetrek het. Nakend daar in die teenwoordigheid van alle mense. het hy gegee God die Vader ter wille van jou. Jy word nou vanaand op my lyste ter te van jou. Het God dit toegelaat en dit gedoen. So Gods liefde vir jou en ons gaan volgende keer DV voort met ons studie. Ek moet eers vir jou gesê het hoe lief God vir jou is dat jy kan verstaan want as hy aan jou begin werk met jou hart, en uh, daar die diep syrurgie doen, God is lief vir jou, hy gaan jou nie sêr maak nie, God is te lief vir jou. En daarom hoop ek dat jy rustig gaan wees ook, dier die nacht, rustige nacht sal ervaar, en as daar in my is, dier jou sal opwek in en lewe in gezondheid. En daarmee, groet ek jou hier vanuit Arine en Victoria, en Zuid-Afrika. Shalom. Shine upon us, set us free by the truth you now bring us shine